А от у Лобачівщині сестра моя там замужем прямо біда. Пес ляк до стоту звір лютий. його Гогурський теж не відстає, шкури пнеться, аби догодити панові. І той, і той одним миром мазані. А вже з людьми як поводяться, то канчуком, то грабником так і чешуть. Винен, не винен, пусте, аби під руку попав. А сподобається щось, у чийому з дворі, ліпше мовчи, однаково заберуть. Раніше Саміло лащ, стражник коронний, у Макарові мов круг гніздо був звив, скрізь гасав, мов навіжений. Але після того, як старого конець Польського не стало, і лаща ще раз банітою об'явили і вигнали з наших країв. Песляк геть знавіснів. Прилащив він, звісно, боявся, бо той довго не роздумував. Хай лише стане хтось поперек дороги, гніза що не помилує. Налетить, усе твоє добро заграбастає, Решту спалить і поминай, як звали. — Бере, вовк, бере, а там гляди і його взяли, — похмуро процідив Максим. «Певно, дій до черга і до песляка, і, надіюсь, скоро зізнаюсь тобі, Максиме!» Для більшої остороги Яценко оглянувся, притишив голос. «За це діло я взявся! Ти?» – здивовано витріщився на трохи макривоніс. «Невже?» Ти ж, пам'ятаю, колись до мене у ватагу пристати не захотів. А все через те, що проти пана не смів повстати. Казав, божій волі це суперечить. Казав, згодився Яценко. А тепер, господи, прости мене грішного, тепер я думаю інакше. Споди мені з Києва якось стрівся, так він казав, що це попільська вигадка». Ніби Бог створив так, щоб один був багатий, а другий – бідний. Бог людей рівними створив. От, приміром, коли Єва кужель пряла, а Адам землю копав. Хто з них був шляхтич? Хто слуга? А й справді, хто? – перепитав Максим. Ніхто. Обоє рівними були, – каже. От я й почав думати. І як же ти надумався, – Песеляка від розбою відучити? спитав Максим. Не я один. Нас уже чималенько зібралось, і не тільки з Лобачівщини, а й з Ясногородки, з довго Бузової, Гурівщини і з Мотижина. Підіньмемо посполитих та й на суд праведний. Пана до страти, статки його всім порівну, а в двір червоного півня. «Славно, дуже славно! Так от, Трохиме, весною, а може й раніше, скажімо восени, козацтво знову до зброї хоче взятись, ще раз бажає помірятись силою з панами. А щоб усе надійно було, щоб не скінчилося так, як десять років тому, усе поспільство підняти думаємо». Тому-то і я, і десятки інших таких, як я, і рушили в мандри по всіх усюдах. Яценко побожно дивився на кривоносе. Відтак Так Таки дочекався я, слава тобі, Господи, мудрого слова, — сказав проникливо. Одначі Максиме Цур з паном Песляком ми самі впораємось. Дуже вже багато сала за шкуру залив, лиха. — Хай буде, як ти постановив, Трохиме. — Тільки умовляємось. Раніше, ніж козаки вийдуть із Січі на волость, не починати. Прийде Кобзар, заспіває на вигоні, «Зажурилась Україна, бо нічим прожити». Скаже наприкінці, пора нам, братці, брати шаблю гостру довгу та йти воювати. — От тоді і рушайте на песляка а потім зладите сотню, звільните околиці від усякої нечисті і будете чекати. Побажавши яценку щастя і вдачі, Кривоніс рушив на бишів, щоб через фастів, білу церкву, богослав дістатись до Вільшаної. На згадку про домівку Максим відчув, як з глибини душі підіймається хвиля тепла, та моє біль викликаний споменом про Олену. Ніжно повиває його, заколисує. Він повернувся на возі, ліг горілиць, заплющив очі. Вільшана кликала його, бо там були дружина і син, з якими він не бачився ось уже кілька років. Бентежний щем, від якого нило серце, викликав спомин про поліський хутірець, у маятностях Юрія Немирича, де він народився і виріс. Там над невеличкою безіменною річечкою, яку всі звали просто Фосою, неподалік низькорослого віршняка стояла їхня старенька хата. Перед Максимовими очима постала довга нависла стріха, обведення жовтою глиною віконця Широка призьба, на якій любив грітись на сонечку його дід, і де сидів перед смертю тяжко хворий батько. Де грівся з братом і він, Максим. Дід помер, коли Максим ледве зіп'явся на ноги, а брат почав пасти громадську череду. Вони росли, як горох при дорозі, їли, що доведеться, то паслін під тином то цвіта кації біля попільської клуні, то сиру капусто на панському городі. Бо ж дома хіба можна було наїстися вдосталь, коли в засіках пусто, а в господі ні судника, ні бодні.